Continuem ràpidament, un minut passant de 3 quarts d'onze del matí. Si sí, hem escoltat la música del Glenn Frey, el guitarrista, com dèiem, dels Eagles i aquest fantàstic Hotel Califòrnia, que va ser, va ser la signatura del seu èxit més internacional, ara escoltem aquesta música i hauríem de relacionar-la ràpidament amb el Marc Pasqual. Marc Pasqual, bon dia. Molt oh, bon dia. Des de Vida Autònoma, el Marc Pasqual ens farà cinc cèntims. Avui us havíem dit que a l'igual parlàvem de fruiters. No, ho deixarem una, per una mica més endavant. Avui em la Dolce Revolució. Sí, Marc, tant. ets un home imprevisible. Sí, <ríe> em sap greu. Fluiters ho farem d'aquí un parell de setmanes perquè, mira, vaig veure un vídeo per internet i vaig això volia fer-ho d'aquí un mes o així, però mira, em va agafar la passió i la fem avui. Sense avisar, em sap greu. Molt bé, molt bé. <ríe> doncs sí, anava a parlar de la Dolça Revolució. Eh, bueno, la dolça Revolució és un moviment, una associació a la vegada, que segurament molta gent ja coneix, si no és per la Dolça Revolució, coneixeran en Josep Pàmies, de Balaguer, però bé, que és el, és el fundador, diguéssim. O sigui, fem una petita explicació i després volia comentar dues plantes, també són dues plantes estrella, de, de la Dolça Revolució. Molt bé, doncs escolteu, primer expliquem què és això de la Dolça Revolució, perquè clar mi d'entrada em suggerés coses dolces. Sí, bueno, clar, Dolça sí, Revolució. Sí, sí. Clar, coses dolces, però de dolç. I, i no ho de sé de si és ben bé això i... Clar, no, no, no, de pastissos, no va, no va, no va de xocolata no m'ho facis a aquesta hora del matí claro, no, és eh? Però no, no és incompatible no eh, m'has parlat de les dues paraules primer parlem de, de posa revolució i després parlem de la dolça va. revolució és perquè el, aquest, aquest moviment és una associació sense, sense anim de lucre que el que vol reivindicar o està treballant ja fa anys que, que treballa és una miqueta aquest coneixement popular, que també a vida autònoma treballem, i que ara de fet volem engegar una nova, una nova part de la web, sobre el, la cura amb plantes, les plantes medicinals, les seves propietats, i una miqueta reivindicant que els interessos de la indústria farmacèutica veten tot aquest tema, que no se'n pot parlar, o que la gent no en sap, no hi ha una divulgació... Oficial o forta i és una alternativa 100% viable viable i que a més a més ha estat perseguit al llarg de la història, eh? perquè recordem el, les trementaires, lesramaelleres, eh, eh, tota aquesta gent que bàsicament curaven amb plantes i aquest saber eh, popular que ara ha quedat reduït perdoneu me eh, a, a les arboristeries que poden cansaven assessorar te per determinades qüestions, però que abans era d'un ús absolutament extens i que ha sí. de fet la indústria farmacèutica. Es base, eh? l'única sí. cosa que fa és clonar de manera química plantes sí, sí. que curen... La gran majoria de la indústria farmacèutica té un origen en una propietat medicinal d'una planta. La gran diferència és ja així per a nivell general eh? de la indústria farmacèutica i les plantes és que les plantes tenen un, una, un principi actiu molt més global, és a dir Ah, jo et puc donar doncs, l'acid la salicílic ce, que és el del salsa sí. que és el que està fet l'aspirina la, l'acidol sí. salicílico però, mm. però em, en el cas de la planta del salsa està en harmonia amb altres components actius que té la planta en si el que fa que tinguem tingui un efecte millor per nosaltres i no hi hagi efectes secundaris. Els efectes secundaris venen perquè s'ha fet químicament només aquell component i, per tant, Clar. té el que l'acompanya de manera natural i el nostre cos no reacciona igual. No reacciona la mateixa manera. Imagino la quantitat de gent que pren en aquest cas, doncs, aspirina, perquè és una de les, de les eh, medicacions que es prenen per tota aquella gent que té problemes circulatoris, que problemes de cor, vull dir que, que hi ha una, una quantitat important de gent al món, eh, que pren la, el component eh, de l'aspirinic que podria fer-ho d'una altra manera mm. doncs sí revolucionem en aquest sentit de, de recuperar i divulgar aquest coneixement <coughs> i té, un, bueno, té tres objectius bàsics, l'associació que és el conscienciar la societat perquè adopti una alimentació sana, equilibrada i ecològica ben? i també treballar per fomentar o normalitzar les teràpies naturals perquè si tu et fa mal mm, l'esquena no Calna al metge, no estem dient que el metge no sigui necessària. Eh? La, medici no. la medicina ha evolucionat i és necessària no. però potser no fa falta que sigui com el cafè de cada matí, vull dir que sigui una cosa més per causes extremament necessàries i els primers auxilis o la medicina més quotidiana uh -huh. que ens automediquem tots a casa amb medicaments de farmacia i això necessà doncs fer-ho amb les plantes o amb teràpies naturals després ja també eh, el que volen fer justament, com que això és un tabú i està tot ben tapat a les farmacèutiques i els interessos econòmics és apel·lar a la gent que ja ha patit una malaltia i s'ha curat amb plantes medicinals, que dongui el seu testimoni, no anònim, és a dir, que digui jo tenia això i amb les plantes aquestes m'he curat. Justament per demostrar, perquè també hi ha una, una inquietud, una desconfiança, que s'ha de trencar això. Sí, el que passa que, mireu, davant del dubte, jo sempre dic el mateix, <coughs> si no cura no fa mal, per tant, arrisqueu-vos no? aquest seria una mica també un, un lema de dir tens dubtes i t'agradaria provar-ho i tens dubtes de si tenirà bé o tenirà malament eh, malament no et pot anar, o sigui malament no t'anirà mai perquè són qüestions naturals i malament no et pot anar eh, si no et cura, com dic, no, com a mínim no et fa mal, ara això sí, se n'ha de saber també, vull dir, no, no, no, no qualsevol persona et pot indicar però jo sí, jo partiria d'aquesta premissa d'intentar-ho sí, sí, sí. i així hi ha molta gent que en sap el que hem de trencar una miqueta són els esquemes de pensar Ui, si l'estat no em diu, això és bo ah, no, I qüestionem-nos-ho, per molt que els es diguin això Hi ha professionals que ens saben molt clar. I que ens poden, és a dir, no hem de patir Perquè, ai, menjaré aquesta planta i m'agafarà un patatús No, vull dir, les plantes són bones I hi ha gent que en sap i t'ho pots assegurar que Mira que no, no ho fem amb els bolets, això, oi? Eh? Per exemple Exacte, és el mateix, sí, sí I un test objectiu que tenen és, és motivar Uh, aquesta m'ha fet molta gràcia Òbviament aquests objectius així més explicats No vaig mirar la seva web Perquè bueno, els objectius de les entitats no te'ls saps de memòria ja m'ha fet molta gràcia Anava molt lligat a nosaltres Que era aquest motivar cultivar els balcons, els jardins ah. De no només tenir unes margarides Perquè són boniques Sinó també tenir-hi plantes que siguin útils O que ja sigui per la dieta O que sigui remeieres. a terapèutiques, Exacte, uh -huh. les remeyeres I... Abans, abans totes les cases, a línies generals que tenien, clar, terreny i tota aquesta història, a part de tenir-hi la seva part de l'hort, ja reservaven una part de l'espai per plantar totes aquestes plantes per tenir-ne les cases que hi ha, vaig dir imagineu-vos una casa de pagès amb en un entorn on la propera casa de pagès doncs està bastant lluny, eh, i on no tens atenció, per tant, havien d'intentar ser autosuficients en moltes coses, no? I en aquestes també, llavors m'explicaven, eh, fa no gaires anys que es reservava una part de l'or per plantar-hi allà, doncs jo què sé la, farig... Bé, la farigola es anava a buscar però totes aquelles plantes que sí que es podien plantar es plantaven allà i se sabia que allò era com la farmàcia. És que això és un viu. És una meravella amb les plantes que podem fer. Ja et dic, no, no estem parlant ara de, m'he trencat una cama, en prenc aquesta arbeta no, i ja això, no. això sabem que no funciona així. No. Si sí, parlem de càncer, tot i que hi ha alternatives, que ara en parlarem, bueno, són malalties més grosses i entenem que aquí la medicina convencional pot ser necessària, però una diarrea, una úlcera, un mal de cap, una ferida, hi ha mil plantes per aquestes petites lesions o petites malalties que Sí, sí, per activar meravella. el nostre sistema immunològic eh, eh, eh, eh, que facin l'efecte pràcticament antibiòtic sense ser-ho eh, mm. clar, hi ha moltes pro moltes propietats bueno, un eh, que exemple d'una planta que sí que ha estat acceptada a nivell social és l'aloe vera claro, tots la volem per quan els cremem que uh -huh. sigui. Bueno, doncs, així, totes totes, imagineu, si teniu problemes circulatoris eh, doncs us explicarem que les ordigues piquen però si et fas una sopa d'ordiga el teu sistema circulatori estarà sí. molt bo o sigui, estarà sí, sí. molt bé, vale? I, i no és dolenta i tu diràs una sopa d'ordiga doncs sí, se'n fan i no són dolentes eh? o la sempre viva és una planta sempre que és com un, cactus, com, un cactus, com un cactus aquestes fulles carnoses que és super cicatritzant, tu et fas un tall i allò o la sang de drago la sang sempre de drago no és, és del canari o de, de l'amazones és un arbre semblant a una iuca, bueno, una cosa estranya mig palmera i és hipercicatrizant, perquè inclús has de vigilar, per si te la fiques a la ferida, se't farà cicatriu de lo ràpid que et fa cicatritzar. Hi ha moltes plantes amb propietats molt, molt bones i que, mm. inclús, si volem, eh, no ens fa falta tenir aquest medicament a casa. Perquè, realment, el que tens a casa, per mi que ets a tu sol, ho podries fer amb plantes. Sí, sí, no, o vas saps... al metge i fas amb plantes. Mm, bueno, és... Bé, doncs aquesta és la dolça revolució. Aquest és el plantejament que es presentava fa, com dèiem, un parell d'anys i que té diferents productes estrella. Sí i per això ara anem a Dolça, capa això que deiem, i es diu Dolça Revolució perquè en la planta amb la qual van començar aquesta reivindicació i la qual és la punta de llança és l'estèvia L'estèvia, l'estèvia, que ara tothom la fa servir. Sí, sí més no, s'ha posat de moda. I, i, i no, no només s'ha posat de moda, sinó que s'ha fet una intensa campanya, s'ha divulgat, divulgat les seves propietats, que són moltes, perquè a part d'endolcir, de l'estèvia té altres propietats <coughs> sí. eh, que també ajuden. L'estèvia, fins a cert punt, depèn en quins, en quins casos, també és antifúngica, Exacte. també és hipotensora, no és, és vasodiatadora, és cardiotònica, Exacte. antioxidant, bactericides, que tenen mil propietats, i la que més es coneix, això sí és la da d'adolcorà no té sucre, el, el sucre refinat el sí, blanc sí. Del, que tenim quasi tots a casa és de les pitjors coses que podem menjar sí. és de, segur que aquella, tot el que tenim a casa és el pitjor que teniu eh, per tant neu pensant en retirar-ho eh, així sí. de clar, no? per sucre more, mel, estèvia totes aquestes eh, possibilitats que hi ha per endolcir que no és el sucre refinat sí L'estèvia val a dir que totes aquestes propietats que estem comentant ara, també és digestiva oi, per l'ansietat i la fatiga, sí, ja, uh -huh. és quan en una infusió. És a dir, si comprem ara en un supermercat un extracte d'estèvia per endolcir, aquest difícilment tingui aquestes propietats. És purament com un sucre. Uh -huh. Tot i així, sempre serà mil vegades millor que el, que el sucre. Exacte. I això en tinc a casa perquè l'estèvia, el problema que té per mi, és el gust, és molt mantolat. Sí. Si no, no, faig el cafè amb llet, si m'hi fico estèvia matar el gust, uh -huh. però bueno, com a infusió si volem una infusió per totes aquestes propietats que té fem sí. amb fulla fresca, no la fem amb... No, i sempre podem anar a buscar aquella estèvia <coughs> entre cometes que, que es mercantilitza, per dir-ho així, mm. no, per aquestes qüestions més, més, jo no vull que em tregui el gust del cafè amb llet, etcètera, etcètera, perquè, si més no, sempre serà eh, allò millor, I, i hi ha graus diferents no?, de la refinació d'aquesta estèvia. Sí, sí, sí, i a més, jo em vaig plantar fa un parell d'anys i la vaig treure per ignorància, però és una planta que creix Sí. Volemos la fulla, cuando acabas la tallas Y tú la dejas en que ha hecho bruta és una planta de vivència. Cada any la part aèria mord, diguéssim, però torna a brotar a l'estiu següent. Així que és, quan parlam de, de testos al balcó o així, és una planta excel·lent. Fantàstic. Molt bé, doncs ja ho sabeu. I a més a més, mm. també, eh, es pot moldre, i, i per tant, escolta'm, podeu fer vosaltres una cosa del més refinada. No, no, no cal que... A veure, fins i tot podeu utilitzar les fulletes, eh, vull que no passa Sí, sí, no passa sí res, clar. però si sou més mm, punyeteros, doncs la, la podeu sí. arribar a fer pols. Sí, és que és... És això, és, diuen que és unes 100 vegades més dels que el Sí, ah, sí, sí, has d'anar amb, amb cura, eh? perquè en poca quantitat tu tens tot dolç. Sí, jo vaig, amb els nens que porto el cau, els vaig donar per provar un dia una fulla i la van escopir sí, del dolç que era. Sí, del dolç que és. Sí. Però, bueno, és això. Hi ha això. gent que no li agrada perquè en dolces en excés. O sigui, has de trobar la mida. Has de trobar la mida, de la mida. Però jo dic com alternativa al sucre, quan abans millor mmm, feu el canvi. Molt bé. I l'altra planta, bé, bueno, només a nivell anecdòtic, bé, bueno, anecdòtic mm. no, no hi entrarem però també la Dossa Revolució Josep Pàmies està en conflicte amb l'Estat pel tema de la marihuana la marihuana té unes propietats medicinals immenses també, bé bueno, tampoc interessa perquè, bueno, total... de fet s'utilitza, no, amb gent que està en tractaments sí. de quimio, etc. Sí, sí, fa... però clar, però només pots al supermercat, supermercat a la farmàcia i comprar seu... les dosis terapèutiques que li sí. diuen que, bueno, que, vull dir, òbviament estem parlant de perfils medicinals, no, estic, no estem entrant no, en... No, no estem entrant tipus de consum. Però és, és una miqueta representa molt aquest tema de que no està acceptat, especialment a nivell oficial, el, les plantes com a, com a remei. I l'altra planta que volíem comentar és el calanchoe, que és la planta que, mm, segons, bueno, segons qui, però ens, fa una, ens ensenya molt bé què, què passa amb ella, és la planta que diuen que pot desbancar la quimioteràpia. És un excel·lent anticancerígena. Bueno, s'ha d'investigar tot això, però vull que ens n'adonem fins a quin punt les plantes poden aportar nos a nivell medicinal al nostre dia a dia. La dolça revolució, Marc Pasqual, aquí, el Rubí al dia, posant-te el dia mai millor dit de totes aquestes noves propostes que té. La setmana que ve? La setmana que ve farem previsió del febrer.